ועכשיו הגיע הזמן לבחור את האורח שלנו להיום ולשם כך אנחנו עוברים בשידור חי, לאט ריאטלון היא אותה תחרות תלת שלבית שנועדה לסנן את האורחים שלנו כשבא מישהו שלום שלום מה שלומכם באולפן בסדר גמור מה אתם מתכננים לנו שם? אנחנו מתכננים לכם תחרות ריאטלון כמו שאמרת המתחרים שלנו לערב הם ארנון צדוק שלום שלום לכולם ירמי קפלן, שלום, ואורן אמיר, שלום, תחרות הטריאטלון מורכבת משלושה שלבים, בחלק הראשון יצטרכו המתמודדים להשתתף במרוץ, אחר כך יהיה מקצה השחייה, ובשלב השלישי לצעוק על כמה שיותר ילדים שלא ישימו רגליים על השולחן. כל השלבים האלה יעשו כמה שיותר מהר תוך דקה. האם כולם מוכנים? אההה, כן. נראה לי שכן. אני חושב שכן. למקומות? ניכון? ובכן הנה אני יודע שאני לא מניאק, ירמי קפלן הוא מניאק, גם האור המניאק. ובכן הנה הם שוחים, הם שוח... אור השוחח הזה. רגע. שנייה. סליחה, סליחה. אין שוחח. ירמי קפלן מוביל כרגע, הנה הוא מתקרב אל הילדים. שיי ילדים, תעופו מפה! למה מה זה? עכשיו אתם מזילים רירה לשולחן שלי? עכשיו ניקי איתי פה שעה, עכשיו ריססתי פה, אתם באים עם הסנדוויצ'ים בער שלכם, בעריבה! אני בא, אני מוציא את החגורה, אני קורא אותכם! יאללה, עופו מפה ילדים! תבוא לתא שלי... ירמי קפלן ניצח! ברכות, ירמי! תודה, תודה. העורך שלנו להיום הוא ירמי קפלן! למה אני תמיד מפסידה? מצטערים, שתקי. איך אתה מרגיש, ירמי? בסדר גמור, אני מרגיש מצוין. אני שמח להשתתף בתוכנית שלכם תגיד, אפשר ללכת להחליף בגדים איפשהו? יש שיר פתיחה עכשיו, תנגן אותו ותתקלח אחר כך, בסדר? ואני מחזיר את השידור לאולפן האורח שלנו להיום, אם כן, הוא ירמי קפלן היפופוטם? הנה זה מתחיל! היפופוטם! תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם היפופוטם, co.il